Чого лякатися? Якраз те, що треба, і ногу підвертати не доведеться. Якщо Ромка одержить чарівні окуляри, якщо вони потраплять йому на ніс, він побачить, де я, побіжить додому, у нас у кожного мешканця є ключі від підвалу, візьме ключі і визволить мене. А якщо, не дай Боже, у Ромки з чарівними окулярами нічого не вийде, теж не біда. Я забарабаню у двері, хтось же таки почує і визволить мене. Отже, нічого страшного. Що ж, буду чекати. І тут несподівано з підвалу залунала пісня. З Новим Роком всіх вітаю, Щастя, радості бажаю, Всіх вітаю, всіх віншую. І щастинки, золотинки, Щастя, радості, хвилинки Всім дарую, всім дарую. Я завмер. Що таке? Хто це там співає? Я обережно на вшпиньках підійшов дорогу і зазирнув у коридор підвалу, де були комірчини. Двері комірчини тринадцятої квартири були відчинені. Там горіло яскраве світло. Я чув, що у тринадцяту квартиру переїхав якийсь дядечко, але я його ще не бачив. Я підійшов ближче і зазирнув у комірчину. Там... На старому кріслі з обдертою на бильцях шкірою сидів Дід Мороз. У білій ватяній шапці з червоним верхом, у білій марливій шубі, оторочений знову ж таки ватою, з наклеєними вусами, з бородою і з нафарбованим носом і щоками. Звичайний собі Дід Мороз, який ото уходять у школи та дитсадки на новорічні ялинки. Одне тільки було незвичайно – Дід Мороз був в окулярах. А я ще ніколи не бачив дідів Морозів в окулярах. У кутку комірчини стояло велике тріснуте дзеркало, порепані дерев'яній рамі. А на підзеркальнику маленька ялинка, на гілках якої горіли різноколірні свічки. Але дивно, не лише свічки, а й вогники свічок були різнокольорні. Сині,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 Не артист. Дід Мороз'я. Не бачиш хіба? Ну, ви ж не справжній. І шапка звати, і шуба марлива, і вуса, і борода наклеєні, і ніс, щоки нафарбовані, і в окулярах. Справжніх дідів Мороз'я в окулярах не буває. А ти справжніх дідів морозів бачив коли-небудь? Ну, не бачив, змушений був признатися я. А як не бачив, то чого мене ображаєш?